Ka Kado night's about me וינועו אמות הספים מכל הקורא, והבית עם מלא עשן, ואומר, אוי לי כי נדמתי, כי אשתמא שפתיים אנכי, ובתוך עמתם שפתיים אנכי יושב, כי את המלך אדוני צבעות ראו עיני. ויעף אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה, במלקחיים לקח מעל המזבח. ויגע על פי ויאמר,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 ושבה והייתה לבער כאלה וכאלון אשר בשלכת מצבת בם זרע קודש מצבתה